Опитай. Беседо от учителя държа на предобщи околотен клас на 21 февруари 1934 г. В София. Отче наш. Размишление 15 минути. Ще прочита 20 глава от изход до 18 стих. Някой път човек пропуща ръководните правила в живота, защото има един закон отвън, който ограничава човека и един закон отвътре, който служи за неговото развитие и неговото посвещение. Тога севреите разбраха външно Моисеевия закон, приложиха външната страна на закона и оставиха вътрешната. И сега, колкото и да са културни хората, пак се спират върху външната страна на закона, а пък вътрешната са изоставили. Външната страна ограничава човека и го спъва. По външната страна на закона никой не може да се добере до една истина. Ти храниш една кокошка, една патица, например, и можеш да минеш за благодетел. Продаваш я, вземаш парите и се поменуваш. После ку кошката снася яйца. Ти изяждаш яйцата и минаваш за благодетел. Света отвън, каквото и да прави човек, се е свързан с едно користолюбиво чувство. Няма нито една външна страна на закона, която да не е свързана с някакво користолюбиво чувство. Ти отвън погледнеш един човек, а пък имаш една задна цел. Майката помилва детето си, но и тя може да има отвътре нещо користолюбиво. Например, гледаш млада мума, защото има нещо приятно. Никак не гледаш стария. Обичаш новата, хубавата дреха. Никак не обича старата. Много естествено. Това си има своя философия. Ние вземаме външната страна на закона, външния закон и по външен начин вие искате да се повдигате и да разберете божествените работи. То е невъзможно. По закон никой не може да се оправдае. Всички се спирате върху външната страна на нещата. Кой как е погледнал, кой какво е казал. По този начин хората още хиляди години няма да знаят как да говорят, как да гледат. Всеки един от вас има едно правило, как трябва да погледне човека, как трябва да му кажеш. И за всеки един човек има един специфичен закон, специфично правило. Трябва да обърнете погледа си върху вътрешната страна на живота. Има едно вътрешно разбиране. Свободата и силата и знанието идат при човека при едно вътрешно разбиране. Учителят показва две картинки и при двете картинки е представен човек с крак върху земята. И се стреми към слънцето, простира ръцете си към него. В едната картинка около човека е тъмнина, а в другата около човека е светло. Тези две картини показват двете страни на закона. Черната картина е външната страна, а пък светлата картина е вътрешната страна на закона. И двете имат еднакви сюжети. Тая сестра, която ги е нарисувала, доста добре ги е схванала. Какво представляват те? Закона. И в едната, и в другата картина има слънце, но каква граматна разлика има между едното слънце и другото? При картината с черния фон това, към което се стреми лицето, е неговото разбиране. Но това негово разбиране не може да освети околния свят. Светът около него е тъмен. А при другата картина околния свят е осветен. Човек навсякъде може да ходи. Той е свободен. Те ли ти стига ума? Значи вървиш по външната страна на закона. Стеснен си, ограничен си. значи по страна на закона вървиш. Постоянно ти е в ума, че хората не постъпват както трябва. Но също време, но и ти не знаеш как трябва да постъпваш. Ти казваш: Господ живее в хората. Щом Господ живее в хората, то те са светлата картина. В тази светла картина Господ живее, пък и в тая тъмната човека живее. Сега тук, в салона, тези лампи осветяват, но те не могат да осветяват вън към външния свят. Тук сме свободни, но щом излезем навън, ограничени сме. Вън е тъмно. Тази светлина не можем да изнесем вън. Някой ще каже, защо светът е така направен? Това е външната страна на закона. Ако аз се спъня някъде, какво ще питам? Защо се спъна? Защото нямам светлина. Защо се спъвам у някой камък? Защото камъните са глупави. Всякога можеш да се спънеш у един глупав камък. Защото камъкът е застанал там, дето не му е мястото. И ти като минеш там през тъмното, ще се спънеш. Ще дойде някоя бълха или въшка в тебе. Защо? Защото е глупава. Целият свят е широк, а тоя ще се качи на главата ти. И от този Умният човек, който е създаден по образ и подобие Божие, тя мисли, че ще извади нещо. Тя ще си намери там смъртта, нищо повече. По някой път и ние постъпваме така. Всичките, даже и напредналите ученици, постъпват като бълхите и въшките. Ти не трябва да грешиш, понеже щом сгрешиш, ти си в някоя риза вътре или си върху някоя свещена глава. И който влезе в свещената глава, не го, го очаква смърт, нищо повече. Защото светът не е място на произвол. Бълхата може да влезе дето иска. Никой не й забранява. Не. Оттам няма да излезе тя, такава каквато е влезла. И тя, като излезе, не излиза навън. Като излезе от одного, влиза в други го. Ако разбирате така, вие пак ще дойдете до външната страна на закона, което всякога спъва хората. Животът отвън не може да се оправи. Аз не зная, няма никакви правила, които ще могат да управят човек. Представете си, че гладувате 4-5 деня, гладен ви държат. После ви покажат едно хубаво ядене и като ти замирише да не се зароди от теб едно желание да го ядеш. Че може ли това да стане? 4 пет деня да ви държат жадени, после да ти подложат вода и да не пожелаеш да я пиеш. Възможно ли е това? Или половин час да не сте дишали и да нямаш желание да дишаш? Или пък да не пожелаеш светлината? Законът е Не пожелай Нещата са престъпни до кога? Всички неща, които се извършват без любов, са престъпни. Всички неща, които се извършват с любов, са добри. Това е закон. Когато един човек не го обичаш, то каквото вземе от думата, ти, ти го считаш за престъпление. А пък щом го обичаш, няма никакво престъпление. И когато обичаш някого, ти не можеш да направиш престъпление. И за това именно е казано, любовта е изпълнение на закона. Без любов външния закон носи на човека от единия до другия край нещастие и ограничение. Така трябва да разбирате. Имате още дълго време да живеете на земята. Каквото и да мислите, ще кажете «Светът е такъв, ние сме такива». Аз разделям хората на две категории. Хора, които имат любов и хора, които нямат любов. Щом се тързаеш вътре в себе си, любовта ти е много малка. Щом имаш мир в душата си, имаш в дадения случай любов. Ти се сърдиш, недоволен си и мислиш, че вървиш по пъти. Това показва, че ти вървиш по външната страна на закона. Де е силата на човека? Силата на човека седи в любовта там. Ако говориш на френски без любов, французинът ще ти каже Какво обичате? Можеш ли да ми направиш една услуга? Той ще ти каже, нямам време. Що му говори с любов, той ще се спре и ще ти услужи. В закона на любовта няма никакво изключение, а пък в закона на безлюбието всичко е изключение. И тогава си питаш, защо се случва в живота така и така? Защото няма любов. Някой не може да учи. Защо? Любов няма. Аз сега вземам непреривната връзка в разбирането. Не на едно място да разбираш, а пък на друго да не разбираш. Непреривна връзка трябва да имаш в знанието. Например, да кажем... Че той знае какво нещо е съществително, но не знае какво нещо е глагол и да е, трябва да се тури един глагол. Какво значи глаголът «бия»? От какво произлиза този глагол? Има друг глагол – «правя». Който разбира, ще свърши някаква работа, а който не разбира работата, ще бие. Който бие, не разбира закона. А пък който направи нещо, разбира закона. Бие е външната страна на закона. А пък правя е вътрешната страна на закона. Щом направиш нещо както трябва, няма бой. А пък щом не знаеш как да го направиш, има бой. Сега... Всичките Вие очаквате един ден, като умрете, да отидете на небето и да Ви посрещнат ангелите, светиите. Че ще Ви посрещнат ангелите и светиите, не се съмнявам аз, но има два вида светии. Едни светии облечени с черни раса, а други облечени с бяло расо. Ще ви послушат ангели, облечени в бели ризи и ангели, които са облечени с черни ризи. Два вида ангели има. Има свети на закона, има и светии на любовта. Трябва да съществува едно различие. Вие можете да поддържате някоя религия, която религия искате. Това е външната страна. Религиите това са външната страна, как човек трябва да постъпва. Това е цяла наука. Външната страна. Но никоя религия не може да ви спаси, ако в нея не влезе любовта. Вие ще имате тога закона на тъмнината, на ограничението. Учителят показва картината с тъмния фон. След като гледате тази картина, веднага ще ви дойде на ум една сирене, едно гърне с масло, някоя кошница с яйца, някоя каса с пари. Ще гледаш тази картина, но ще кажеш, парици да има, това, онова да има. Ти за Бога можеш да приказваш, но искаш владика да станеш, Бог да станеш. Всеки от вас ще стане поп. Няма някой, който да не е станал поп и попадия. Защото поп значи баща, папа. Който се ожени е поп. И всяка жена, която се ожени, се е попадия. Някой казва, той е станал поп, това е най-високата служба. Но питам, след като станеш поп, какво ще правиш? И синти като стане поп, като стане поп, попадия дъщеря ти, всичките деца, все попове, тогава питам, кой ще ги храни тези попове? У вас има едно желание. У синца има желание да се облечем, да се вчешем хубаво. Това е външната страна на вчесването. Косите, дрехите – това означава неща от външния живот. Ако се облечем външно, това е външната страна на закон. До никакво постижение не можем да дойдем така. И ако имаме външно разбиране на божествения свят, ние ще имаме същото ограничение. Същия закон е и за Бога. Господ казва Който не ме обича. Не само трябва да вярваш в Бога, но трябва да го обичаш. Щом не го обичаш, ти си един престъпник. И като живееш в света, каквото правиш, тогава лошо ще бъде. Единственото нещо е трябва да се обича. Ти казваш, без любов не може ли? Не може. Сега по какво се познава любовта? В любовта няма вече смущение. Онази любов, в която няма смущение, унази любов, в която няма болести, в която няма страдание, това е любов. Ще кажете, че какъв ще бъде този живот без страдание? Отличен живот ще бъде, като живота на ангелите. Правоверните ще кажат: Как ще разберем живота без страдание? Много добре ще го разберем без страдание, но при сегашните условия не можем да го разберем без страдание. При сегашните условия, както вървим, понеже вървим в тъмнината, не можем да го разберем без страдания. Ние не искаме да влезем в светлината. И мислим, че като влезем при сегашните условия в светлината, очаква ни смърт. Има известни микроби, които образуват сегашните болести. Щом ги изнесете на светлината, на слънчевата светлина, измират всичките и за това... Те търсят влашните, тъмните места. Живота така е направен. И ако дойде някой, вие по някой път с светлината искате да го разберете външно, дали е добър или лош, само защото сте заинтересовани. Вие търсите един добър слуга. Един лош човек търси един добър човек не заради любовта, а защото иска... Да го направи касиер. В света има нещо користолюбиво. И в религиозното общество ще те приемат, ще станеш член и ще видят дали си добър или не, но не за да отидеш на небето. Но за обществото да бъдеш добър. А пък с това не се разрешава въпроса. Защото всеки член, на каквото и да е общество, не прави пакост за своето общество. Един вълк не прави пакост на своето общество. Един вълк не ходи да взема малки вълчета на другите вълци. Но спрямо от другите същества е друго неговото поведение. По някой път вие се питате. Аз напреднал ли съм? Ти можеш да имаш напредъка на вълка. Ти можеш да имаш напредъка на овцата, можеш да имаш напредъка на рибата, можеш да имаш напредъка на птицата, но това са частични работи. Човек в сегашния си живот, ако седи с тези свои разбирания, той още хиляди години има да седи на Земята. Така. Сме. Трябва едно разбиране. Има едно вношение. Вие мислите, че ако напуснете сегашното свое разбиране, очаква ви някое голямо зло. За минута аз съм съгласен с това. Представете си, че живеете в една къща и някой ви казва Тази къща скоро ще се срути, да излезете навън. А пък друг ви казва, че отвън има такъв студ, че вие ще замръзнете. Отвън има 30 градуса студ, а отвътре къщата ще се събори. Кое трябва да предпочитете? Външният студ ще се измени, времето отвън ще стане добро, но къщата никой не може да подобри. Тая къща непременно ще се срути. Тези възгледи, които сега имате, те ще рухнат във вас и ще ви застиснат. Вън светът ще се измени. Та за предпочитане е, при най лошите условия ние да излезем вън от къщата, която иначе ще се срути върху нас. А пък външният божествения свят, колкото и да е лош, той е привидно така, той ще се измени. Сега ви навеждам на една идея. Разбиране трябва. Ако вие нямате една правилна философия за Бога, вашите работи никога не могат да се оправят. Условията да се оправят, вашите работи са във вашите ръце. Аз на чист въздух. От мен зависи как да дишам. Няма никой, който да ме ограничава. Някой може да мисли Как ще се храня? Сам ще се храниш. Някой казва Кой ще ме ръководи? Сам ще се ръководиш. Няма никаква опасност от това. Слепите имат нужда някои да ги ръководи, а пък у нези, които виждат, нямат нужда от никакво ръководство. После ще се заредят други въпроси. Ами, да си уредим живота? Как го уреждаме сега? Мислите ли, че сегашният живот, какъвто го имаме, е уреден? Не е уреден. И няма какво да се обестърчаваме, ние се обесърчаваме и искаме да уредим живота си по външен начин. Външно живота още за хиляди години ще бъде все такъв. Той е бил такъв при рибите, при птиците, при млекоплета... млекопитаещите. и сега при човека от как е излязъл от трая все е такъв. Та, на първо място Опитайте. Направете един опит да знаете какво нещо е любовта. Да знаете какво нещо е любовта. Да направите един опит с любовта. В деня в който ти опиташ любовта, ако времето е 30 градуса студ, ще се стопли. Когато правите опита, изберете най студения ден и кажете – аз ще опитам какво нещо е любовта. Ако можете да внесете малко от тази любов, за която ви говоря, непременно 30 градуса ще се смъля. Вие ще имате най-малко 20 градуса над нулата. Сега, трябва ли да аргументирам с вас, че може да се подобри положението? Вие се чудите как ще се подобри положението. Да ви дам доказателства. Аз ще почна сега да давам доказателства. Представете си, че извеждам едно момиченце, турям му една маска черна и никой не обръща внимание на черното и малко момиче. И вървим маскирани. Това момиче не знае той. той черното момиче представлява външната страна на човека. Който го погледне, не му обръща внимание. Тук го бутнат, там го бутнат. На това момиче казвам. Ако ти ме слушаш, аз ще ти покажа един път, по който твоя живот ще се подобри. Казвам му. Има нещо в тебе, от което ти трябва да се съблечеш. Това, което е на тебе отвън, трябва да го хвърлиш. Но представете си, че онзи, който е турил тази маска, я е залепил. Човек трябва да има изкуството, как тя може да се отлепи. Залепена е за кожата, не може да се отвади така. Цялата е залепена. Казвам: му. Ще ти дам една течност да се намажеш, да се отлепи и така да се освободиш от тази външна чернота. За това черното лице се крие една ангелска красота. Като съблече я дрехи това момиченце и като видят хората неговата красота, тогас всичко ще се измени. Има ли опасност от една красива мума? За нея навсякъде пътя е отворен. И в Америка да отиде и в Англия. Това е божественото. Няма човек, който да не се поклони на красивото. Грозният човек отива да се моли, казват му. Нямам време. А пък извади красотата и онзи ще има и време, и пари. И аз обичам красивото. Грозното не го обичам. Нито пет пари не давам за една черна мома. В любовта няма престъпление. Ако вършиш престъпление, това е външната страна на закона. В любовта престъпление по никой начин не можеш да направиш. Искате да ви докажа, че не можете да направите? Ще ви докажа. Можете ли да отрежете едно парче месо от тялото си, да го опечете и да го изядете? Не можете. Каквото и да е едно същество, няма толкова глупаво същество, което да почне да се гризе само. Само мечката по някой път туря пръстите си и пустата на детето да ги смучи. Това значи любов. Не можеш да направиш престъпление за себе си, от себе си не можеш да ядеш. Ако хората приложат този закон, ще бъде невъзможно да направиш пакост някому. Този човек съставлява едно цяло с тебе. И тогава няма да има нужда да правиш престъпление. Но вие имате предвид сегашния строй на нещата. Ти казваш, аз съм гладен, хубаво. Ти искаш да ядеш една печена кукошка. Това е външната страна на закона. Че трябва да ядеш, да. Но какво трябва да ядеш, това е въпрос. И ако ти снемеш това черното от себе си, ти веднага ще намериш у нас и истинската храна около себе си. Авраам отиде да принася жертва своя син, за да го изпита, Господ каза, принеси сина си в жертва. Той отиде да изпълни това и си каза, понеже Бог изисква, ще го направя и дигна ножа си, каза му се. Няма какво да принасяш сина си в жертва. И видя Авраам овен, вплетен в храстите там. И откъдето иде този овен. Когато вие сте гладен, ако искате да изпълните Божия закон, веднага ще бъдете задоволени. Можете да направите още сега опит. Ако искате да познаете додей сте достигнали, седнете на масата. Нямате нищо, нито пет пари, нито хляб. Тържете според закона на любовта. Да. И хлябът ще дойде, и яденето ще дойде, и хубаво изпечен хляб. От никаква фурна няма да ходите да го купувате. Щом сте гладен, потребнете си малко и ще намерите хляба на масата. И не търсете кой го е донесъл. Да кажем, че нямате обуща. Пак потребнете малко и ще видите обуща. Дрехи нямате или каквото и да е, направете опит. След това няма да ходите да разправите на хората, а само като дремна хлябът дойде. Това ще остане един факт само за тебе, ти ще го знаеш. Разправиш ли го на другите хора, пак ще бъдете облечени в черната дреха. Тога законът не работи. Той е за тебе. Когато всички хора говорят това, онова, но аз се спра и си казвам. Чакай да видя този закон, прав ли е или не? Аз седна и хляба е там. И казвам. Прав е този закон. А пък като седна и няма хляб, тога с казвам. Законът не работи. Искам. Да чета една книга. Подремна на масата, събудя се и книгата е там. Или пък подремна и се събудя и книгата я няма. Този закон работи и по пътя на любовта. Трябва да разбира нещо. Подремна и като се събудя, разбирам го. Там, дето има любов в света, Нещата са реални. Всичко това, което става в дадения случай, ти е необходимо и ти е дадено. Сега направете един опит. Не пъшкайте сам. Ти казваш. Кога ще се оправят работите? Ако имаш да вземеш от някого, ти го даваш под съд. Ако не дава, изваждаш кобура си и пак вземаш. Но утре на тебе ще ти покажат кобура. Сега аз гледам, тук не можете да си разпределите столовете. Две сестри седят и се будат. И след това ме питат. Учителю, кога ще дойде Христос? Някой ще гледа през прозореца ми какво правя в стаята си и пита «Кога ще дойде Христос?» Казвам «Още дълго има, докато дойде Христос». Щом я няма любовта, престъпление навсякъде има. Това да го знаете. И без може да е човек и пак да върши престъпления. Той може да е безпердета, но това може да е долап. Аз ще направя добро някому. Ще дам на набеднят, но това пак може да е долап. Когато има любов, и при отворен прозорец, и при затворен прозорец пак е същото. А когато няма любов, и при отворен, и при затворен прозорец, пак законът е същия. Той е в онова дълбокото убеждение. Казват, какво има на онзи свят? Че онзи свят е свят на любов? Ами този свят? Този свят е свят на закона, на безлюбието. И тук и горе е онзи свят че черните ангели живеят във външната страна на онзи свят. Ако сте с старите разбирания, като влезете в онзи свят, ще видите, че онзи свят външно прилича на този свят. Ако пък живеете в закона на любовта, той тогава с този свят и онзи свят пак си прилича. Сега, каквото и да ми разправят, нещата ще останат неразбрани, освен ако опитате унази любов, с която Христос се пожертвал себе си. Но влизали ли сте в мислите на Христа, каква е била Неговата мисъл, когато се е жертвал? Вие обръщате внимание на външната страна на живота, че е бил прикован на кръста, но представяте ли си унези очи, с които е гледал на света? Ти казваш, не можем да си представим. Ако имате неговата любов, ще си представите това и ще можете да извършите това, което Той е извършил. Вие казвате, ние нямаме сила да извършим това. Щом нямаш сила, това значи, че нямаш любов. Любовта е нужна. Дето има любов, нещата лесно могат да се извършат. И най-малките работи без любов са тежки. Като говоря сега, аз не подразбирам механически този процес. Ти казваш, как ще стане тази работа? Онова дете, което иска да проходи, пита ли как ще стане тази работа? Онова яйце, което иска да се измъти, пита ли как ще се измъти? Не пита. Започни и не питай. Не се спирай върху думата, но върви. То е въпрос на време. И на яйцето най-напред не е вървяло, но яйцето върви. И като седи това яйце под кокошката 21 деня, пилето излиза навън. Да се зароди ова желание, така както яйцето се заражда желание да бъде под крила. И както казва псалмопевеца в 91-ви псалом, който живее под крилата на Всевишна го, Трябва да разбираш това. Ти си още едно яйце. Ще потърсиш да бъдеш под крилата на кокошката. И като поседиш така 21 деня, няма да бъдеш вече яйце, но ще бъдеш пиле. И тога ще чуеш гласа на тези крила и ще изпълниш закона. Ти като влезеш под божествените крила, ще станеш свободен. Затова трябва да седиш там. Тога ще добиеш първата си форма. Казано е там. Който живее под покрива на Всевишния, ще пребивае под сянката на всемогъща го. Така зван. Направете един личен опит и за него никому не говорете. И правете опити, докато дойдете до сполучливия опит. Аз на мнозина съм говорил за опити. Дойде ви някоя болест, някоя неприятност. Направете опита. Вие все търсите външната страна на закона. Не е лошо. Външната страна на закона ще си съществува, но там е робство. Е, е хубаво. Вие боледувате. Ако имате пари, ще викате някой способен лекар ще ви помогне. Но представете си, че нямате нито пет пари в джоба си. Тогава, какво ще правите? Сега аз говоря на унези от вас, които нямат нито пет пари. Казвам, които нямате пари, живейте по закона на любовта. А които имате пари, живейте по стария начин. Вие казвате, У имат пари, тога си им станете слуги. Ти казваш, ама аз не искам. Щом не искаш да стане слуга, тога сработи по закона на любовта. Вие казвате, как? Че онова дете, което отива на училище, знае ли да пише? Не знае. Казваш, как ще напиша Ато? Можете да кажете, какво се добива, като се напише буквата А? Голямо постижение има чрез това. Един, който може да напише А, всичко може да направи вече. Защото като напишеш една буква, като произнесеш една дума, ти си служиш със сили. Думите, които Бог е създал, те са сили. Ако ти знаеш да произнесеш думата любов, да ви представя сега, да ви дам един пример какво нещо са думите. Представете си, че имате един богат човек и вие го намирате. Той е умрял. Ако този човек го пренесете от едно място на друго и го путате и запитвате, ще ви каже ли нещо? Не. Този и човек не може да ви бъде в услуга. Макар и да е богат, нищо не може да направи за вас. Това е сегашния живот. Но ако този богатият, като започнете да го разтривате се с живина и седне, той ще бъде готов да направи всичко за вас. Една дума, ако я съживиш, тя ще направи всичко за вас. Но е, ако я носиш от едно място на друго, като умралия богаташ, тя нищо не може да направи. Ти казваш любов. Тя е мъртва дума. Ти казваш благост. Тя е мъртва дума. Ти казваш сила. И тя е мъртва дума. Казваш сила, но оставаш безсилен. Говориш за вяра, но като дойде вя... време, вярата в нищо не може да ти помогне. Имаме един Симеон, първозвани, мисля, че е отцело Б. Искал той да приложи Христовия закон. Един ден... Излязъл из селото и видял един голям бик, че мучи и му казал – Какво си замучал? Кой ти дава правото? Хваща бика за ругата и казва – В името на Господа Исуса Христа да не мучиш. Той е бик го сваля на земята и почва да го мушка и едвам м дошъл го да го спаси. И после е казал той – Бикът излезе много силен, щеше да ме смачка. В името на Господа Исуса Христа казва: Но бикът е по-силен. Казвам: Какво те подбуди да хващаш този бик за рогата? Той бик беше в тебе. Ти не можеш да победиш този бик, докато ти не си господар на себе си. Като бутнеш този бик за рогата, трябва да престане силата му. Като го бутнеш с любов, този бик ще изгуби силата си. В него няма да има разположение да ти повреди. Той не е отишъл с любов при бика, а му е казал Кой ти дава право да мучиш? Това е външната страна на закона. Не трябва така. Той трябваше да отиде към задната страна и да побудне леко бика, да го поглади и да каже Много добър си ти. Да поглади бика, тогава щеше да има съвсем друго разположение той. Щом си хванал ръката на бика, ти имаш работа с външната страна на закона. И тога с работите ще станат така, както ти не желаеш. Сега, като ви говоря, ще кажете, че каква е нашата вяра. Сега ходите по закона, по външната страна на закона. Един ден ходите по светлия закон, втори ден по тъмния и тъй нататък. Ден и нощ. Постоянно се сменя състоянието ви. Решите нещо, дойде ви едно хубаво желание и следния ден кажете Ще го поодложа малко. И всеки ден отлагане, отлагане... Не отлагайте нещата. Защото с отлагането нищо не се постига в света. Има ли малки отлагания? Малки съмнения има. Ти решиш нещо и после се усъмниш. Ами ако не стане. Това прилича на случая с онзи проповедник в Руси. Арсимен се казва. Имало един сляп и той казал. Като свърша проповедта, ще каже на слепия: В името на Господа Исуса, прогледай. Излязъл с Евангелието и си помислил той и си казал Ами ако каша и не прогледне И той отложил Прибрал си Библията До сега Арсимен се спря там Поиска да направи опит и каза Стане или не стане? Това е човешкото и ние сега отиваме с Библията и се спираме. И после въпросът остава нерешен. Втори, трети, четвърти, хиляди въпроси остават неразрешени. И най-после казваме. Нищо не можахме да постигнем в света. По този външен начин никакви постижения не може да има. Това са ограничения, робство, страдания, смърт, му се и казва. Най-първият закон е да възлюбиш Господа, Бога Свой Го и да възлюбиш ближния си. Върху тези два закона седи целият човешки живот. Та вие. Не очаквайте сега да се подобри света. Не очаквайте да се подобрят хората. Това е второстепен. Вие оставете този въпрос на заден план. Но на вас можете да правите един опит. Вие да познаете и чувствате прииждането на Божиите сили или да имате един вътрешен опит, как действа любовта. Никой не може да ви покаже какво нещо е любовта. Временно човек може да ви покаже една любовна постъпка, но после вие можете да се усъмните. Щом дойдете до истинската любов, там представат всички съмнения. Там представат всички безверия. Там представа всичкото зло. Всичко представа там. И започва там животът на вечната радост. Светът има вече друг изглед. Човек става мощен. Вие сега ще попитате. Какво сме правили ние до сега? Да ви приведа един пример, за да се види какво сте правили вие до сега. Едно бедно дете, всеки ден ходило в градината, е на един богаташ, който която имало ябълки. Се е ходило да гледа, искало да си вземе, но имало пазач. И всеки ден гледало дървото и пак си отивало. Пазачът все пазел там и детето си губело времето. Първата година детето ходило, втората също, третата и тъй нататък. Пазачът стоял там и детето не могло да вземе. И 4, 5, 10 години това дете все ходило доно изненада пазача и не, не могло. Ако това дете беше поискало една семко от пазача, то щеше да я посади и след 10 години щеше да има едно цяло дърво на разположение. Вие сега искате да изненадате пазача. Не може. Посейте семката на онова, което искате да похапнете. Посейте я. Същата грешка направи Адам. Този ангел, който пазеше дървото, отиде по работа и Ева вместо да посее семката на плуда, изяде го. И къде стоеше престъплението на Ева? Не, че откъсна плуда, но че го изяде. Трябваше да го посее. И тогава с работата щеше да бъде съвсем другояче. И вие сега посявайте нещата. Доброто трябва да се посее в живота. Да ви кажа къде е престъплението. Не изяждайте доброто никому, но го посявайте. Сега разбрахте. Две неща има неразбрани. Учителят показва тъмната и светлата картина, после показвайки светлата картина продължава. Разберете, това е любовта. Показва тъмната картина. А това е сегашният закон. По този закон и болести ще има, и смърт ще има, и беднотия, и колотия ще има, и какво ли не, показва тъмната картина. По този закон всички радости вървят, показва светлата картина. Това е новият закон и по този закон трябва да вървим. Не търсете вашето Слънце отвън, а го търсете отвътре. Учителят показва тъмната и светлата картина. Тук е отвън, а тук е отвътре. Този свят е вътрешния свят. Показва светлата картина. А като показва тъмната картина, казва: А този е външния свят. Този е светът на гъстата материя. На непреодолимите мъчноти, а пък този е живия, красивия свят, свят на любовта, дето всичко е възможно. Сега пак може да остане въпроса, как може да стане това? Казвам, както се излюбвя лицето, така се излюбете всички. Както се съблича кожата на смията, така се съблечете и вие. Посявайте доброто, което е във вас. Посейте една семка. Че ако аз съм на ваше място, един въпрос всякога мога да го реша много лесно. Да кажем, че някоя сестра не може да се споготи за мястото в този салон. Ще кажа за Господа. За любовта, която имам, да седна на последното място. Кой е на първото място? Който има любовта, той е на първите столове. Който има любовта, той е на първото място. А пък който няма любов, той и отпред да е, пак е отзад. Вие можете да кажете, какво иска да каже? Аз искам да кажа. Трябва да бъдете свободни. Ти казваш. Но какво искаш да кажеш под думата свобода? Казвам. Искам да обичате истината. Ти казваш. Но какво нещо е истината? Да бъдете мъдри. Но какво нещо е мъдростта? Трябва да имате знание, трябва да имате сила. Какво нещо е силата? Трябва да бъдете безсилни. Какво нещо е безсилието? Трябва да умрете. А какво нещо е умирането? Трябва да ви заровят. Защо да ни заровят? За да изникнете. Така ще дойдете до тези вечни ограничения и най-после, като няма някой изходен път, като малко дете ще лазите и ще дойдете до това вътрешно разбиране. Мнозина от вас сте готови. Не мислете, че с едно махване всичко можете да направите. Но ако вън има 30 градуса студ и имате термометър и се помолите, и ако при първата молитва студът спадне на 29 градуса, то опитът е сполучлив. Втория ден пак, като се помолите, студът спада на 28 градуса. Третия ден на 27 и т.н. И ако 29 дена студът се намалява и дойде до 0 градуса, то вие сте извършили една отлична работа. Ако вие можете да направите чрез молитвата си студът да спадне на 0 градуса, тогава си имате голямо постижение. Този студ е вътре във вас. Чрез спадане на студа се подобрява вашето положение. В какво седи този студ? Ти седиш дървен си. Молиш се да дойде едно подобрение. Втория ден по-голямо подобрение. След 30 дена вие сте добре. И след още 30 дена вие можете да ходите няколко километра. И след още 30 дена вие можете да вършите една работа. Вие искате да си оправи външния живот. Не. Между външния и вътрешния живот има едно съответствие. Трябва да помагате на вътрешния живот. По буквата на закона, ако се върви всички ще се изгубите, а пък ако се върви по любовта, всичко ще се постигне. Там никакъв външен закон не може да ви каже, така трябва да го направите. Щом ви се каже... Така трябва да го направите. Това е ограничение на човека. Той трябва да бъде абсолютно свободен. Това е закона на вътрешната свобода. Казано е. Опитайте и вижте, че съм благ. И всички трябва да опитате Бога, че е благ. Това е най-хубавото нещо, което можете да направите – да опитате Бога. Това ще бъде най-снаменития ден на живота ви, когато направите първия опит. Аз го наричам това – зазоряване. При първия опит вие ще видите как слънцевите лъчи се показват на хоризонта. И оттам насетне – всичко в живота ви ще тръгне помет и масло. Оковите ви ще паднат, сиромашията ви ще изчезне, болестите ви ще изчезнат, старостта ви ще изчезне. Всичко това ще се махне и вие ще бъдете в своята първоначална сила. Това положение, в което Бог първоначално ви е създал. Това значи постижение. Вие казвате когато дойде Христос. Щом дойде любовта, Христос ще дойде. Кога ще станем силни? Когато дойде любовта, щом дойде любовта, знанието ще дойде, щом дойде любовта, мъдростта ще дойде, щом дойде любовта, свободата ще дойде, истината ще дойде, всичко ще дойде. Първата заповед е. Да възлюбиш Господа Бога Своего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Този закон съдържа четири неща. Опитай в себе си да възлюбиш Господа с всичко онова, което имаш. Силата на човека седи в това постижение. Щом се постигне това, всичко в живота тогас може да стане. Добрата молитва Бесета от учителя Държана на 21 февруари 1934 година Предобщи окултен клас в София